Hauzada, oai Euskoa billeta moduan eta numirikoa da zinez eh, ba, erabilben hori erresteko tresna bat, beraz ez duok dezkatzen ez papera baina neturiko da laguntzeko eh, be alde batetik eh, partikularak zerren oai uh, Euskoa uh, okaiteko behar joan aldagune batera eta eus, euroak aldatu Euskoa, euskoa, euskoa enkontra eta oai urratso hori ez da egin beharko karta hori esker aski izanen da hilabeteka Biramendu bat eginen bankutik eusko kontura, eta beraz ez da, da trokaketa urratso hori egin beharko, berela ala izanen dugu eusko kartaren gainean sos Eta besta alde, komertxante eta profesionalentzat ere laguntzen du, eta hori pagatzeko, eta hori bere alat biramendu zekiten halko da. Martxoaren behatzean hasiko gira alfago estatuan aldu dena, eta gauaktan izango dugu kan aldutu zuzenean emankizuna. Eta gero, be amazazpia arte ibiliko gira ahinbat merkatutan, adibidez kanbo, maule eta espretako merkatuetan. Baita gauetan antolatuko ditugu ere gaualdi batzuk, adibidez martxoaren amahan, beraz izango dugu, ekten dugu gaualdi bat atajatzen, piden ostatuan michele txeko pahekin. Eta gero, izango dira, mori, programma segitzen aldu zue, segitzen alda interneten, eta izango dira besti ahinbat gaualdi amazazpia arte.